А яке то життя було колись, що то тепер діти наші знають. Бувало, коли ще в гурті були, то всю свою роботу, польову і домашню, і жаття, і косінку, і оренку, все це завши ночами робилося. А день по день у дворі чи у чехів повзаєш та тяниш грабки чи пилку, а з тим і жили свої. Тепер ось наші бахорі, і хліб, і до хліба, сала шматочок, вареника якого там, Понеділяк пшеничника, а бувало ж пилки, борошна, бувало в хаті не було. Як є кусне хліба, то й добре. Натер цибулою, огірок як трапиться, покомлав і тягай далі. Як той народ видержував, Господь святий знає. Бувало за турецької війни. Хм. При цьому як сидить, то обов'язково засовується на лаві, ногу на ногу заложить, і голосно носом повітря втягає. А треба знати, що зими тоді не ті, що тепер були. Як зима, то зима. У сімдесят сьомім та восьмім роках саме тоді ягнята пас, а зимою по-злотому за день до машини в двір бігав. Хліба від м'ясниць бракувало. Турецькими кукурудзяниками харчувались. Карбованець, пуд. Наїсися тим пудом, коли дванадцять рутів у родині, і то самі лежні. Одна мама покійничка, я та старший Єлисей заробляли. Решта пухли на печі та гризлись, як собаки. Довго шкребеться людина, поки трохи того у люди вишкребеться. Воно то й тепер, от дай Боже, трапиться яка десятина під боком. Не купиш – гріх, великий гріх вчиниш – Бо ще рік два і за землю посвищи. У Сибір підуть шукати, а дітвора росте. А як його купити? Корови збудеся, залишиться з Ялівкою. Дітечка цілий рік без молока, це вже, звісно, вже. Веприка позбудеся, знов таки за свіжину в святки забудь. Бо хоч воно із запасу бодні деякі є, та все-таки того не вистачить надовго. Та нічого його не вдієш, мус є мус. Хіба що карі лошаки продати та якісь дешевші, старші шкапини купити. Отак, От аби снопа з поля стягли та заволочили ріллю. Хоча, що-то, господар без доброї коняки. А, мабуть, таки прийдеться це зробити. Десятий на поля, напевно, коло п'ять соток коштуватиме. Ото, напевно, на це... Та хто його, зрештою, знає? Напевно... Прийдеться й корівки, та ще й обидві загнати. Може, карбованців сто, п'ятнадцять, двадцять можна буде взяти. Загодовану льоху, як ще не спаде ціна, ну, можна карбованців сорок, а й то ледве. Та від заміни коней, яких двадцять рубликів перепаде, а пашня цього року відомо, змокло все, поросло, куди воно? Більш над півсотню ніколи не можна рахувати. До цього, як докинеш тих 30 рубликів, які чоловік копійку до копійку складав, дітям від губ відбирав, чобута ніколи людського на монозі не мав, як зложити це все, ну то й може половинка потрібного набереться. Але ж це значить до сорочки стягнутись. А де другу половину вишпортаєш? Хм, легко сказати 250 карбованців, а попробуй їх ненькі дістати, чекати хіба до другого року, а дітиська тим часом пухніть, ростіть, як поросята на картоплі, а після від такої дитини праці вимагай, сили від нього чекай, а про яку там лахманину і не згадуй, Володько, он же світить коліняками. А треба б щось дитині справити, принаймні, як між люди вилізе. то сидітиме ще пару зим на печі. От уже інша сторія з Василем. Чей же до школи лазить, нікого, щоб дитина темною залишилася. А тут-ка і школа, бог відає, де. По потьом, байно щодня милю туди та милю назад. Прийдеться таки ликами запасатись та по столи плести. Мусить переходити вже ту зиму і в постолах. Що подієш? Що при такій дорожнечі? І чи вистачить для такого хлопця того чобота, Де там? Аби то ще воно обережно, обачно. А то ж, де тільки льоду шматок, той ковзне. По храпі, по мокрому. Після не обшкрябає чобота, не висушить.